Та цієї хвилини питання переміщення власної персони, де інде, так гостро не стояло. На порядок денний першим номером вийшла проблема повного занепаду морального духу фрау. Валя не просто занепокоїлася, хвилювалася, виглядала стурбованою. Вона плакала. Плакала гірко, не по жіночому, а по дитячому навіть. «Балюнчик, маленький, не журися з тобою журба». Маргіян заходився витирати краплини, які за величиною концентрацією і органолептичними властивостями, як казали працівники його лабораторії, оцінюючи новий сорт горілки, абсолютно не відповідали стандартам сліз радісного очікування. За концентрацією в них солі, гіркоти і жалю, ця біологічна рідина скоріш виходила на рівень соляної кислоти – та заспокоїти Валюшу виявилося зовсім не так просто. «Чому він їде? Хто його запрошував? Кому він тут потрібен? Він взагалі нікому не потрібен у цілому світі, а мені – у першу чергу». «Стоп, мала, гальмуй, бо далеко заїдеш. Що це значить «не потрібен»?» «Ще як потрібен? Ач, загонорилася. Не потрібен їй німець. А заміж навіщо йшла, якщо не потрібен?» Та я ж не за нього заміж виходила. Я за німецький паспорт. Самі розумієте. З моїм теперішнім паспортом все значно легше. Їзди собі до Німеччини туди-сюди, скільки хочеш. Ніхто на кордоні душу не витрісає. Для мого бізнесу саме те, що треба. Лоб журби перетнули три паралельні зморшки і дві перпендикулярні між густими майже кошлатими від віку бровами. Ці зморшки малювали портрет журби заклопотаного. Зачекай, мала, здай трохи назад. Кажеш, за німецький паспорт заміж виходила, а не за ото? А тут така оказія сталася. До німецького паспорта на додачу тобі підсунули ще й хлопа. Ото німаки, ото буквоїди, не роздають паспортів просто так. За кожним людина, жива, зваж людина, який не є, а Мужик? Мужик? Ну про що ви говорите, вуйку, побачили б ви його, тоді б знали. А то людина, людина. Що, такий страшний? Потвора, покажи знімку. повинна ж мати у німці так належить, носити з собою знимку чоловіка, жінки, дітей. Мені дід Сафрон казав на війні, що німака убитого розпотрошать, то у кишені знімка його фрау і кіндерів. Глянеш, хоч плач, такі усі милі, симпатичні. Валентина покопалася у сумці, знайшла фото, на якому їх обох, Валю й Ото, сфотографував хтось у них удома. Високий, повновидий чолов'яга, не блондин, як належить представникам арійської раси, а скоріше шатен, обіймав валюшку за плечі і дивився на неї згори вниз, Із такою ніжністю, майже обожнюванням, що серце журби сповнилося співчуттям до цього незнайомого іноземця, Маркіян почувався за два кроки від того, щоб створити міжнародну лігу солідарності обманутих чоловіків. І що тобі у ньому не подобається? Ніяка війна вигляд не потвора. П'є? Б'є? Імпотент? Перелічив журбаб три смертних чоловічі гріхи, за яких живцем слід ховати, особливо за останній. Та що ви, вуйко, який же ж імпотент? Навпаки. То що тоді? Ти імпотент? «Чи як там у жінок це називається?» «Так, як собі хочете називаєте. Не можу я з ним. Огидно. Все огидно. Як цілує, як обіймає, як тьху, щоб і не згадувати». «А як гроші дає? Теж огидно?» – примружив хитрий око журба. «Які гроші? Не дає він мені грошей. Я сама заробляю. Він сплачує рахунки, податки і рахує кожну марку. Німець, що з нього взяти?» Як? «І не купує тобі нічого!» – у голові чурби вже можна було розрізнити схильність до визнання того, що, бодай, четвертий із чоловічих смертних гріхів Ото Даугель не чужий. Купуй, якщо я попрошу, а сам ні. І кожен раз тричі запитає, навіщо це мені? Чи так уже необхідно? Чи можу я без цього обійтися?»